Čujemo breću i sestre, večere su ovim himnama sveštenim, čujemo i u samom troparu, koji je kao neki centar čitavog pjenija i najpreciznije govori o prazniku, da je došla velika radost Tako velika i po kvalitetu i po količini da može da zadovolji potrebu sve vaseljene, ne samo jednog vremena, jedne generacije, nekoliko miliona ljudi, nego sve ljude svih vremena i svih dana Pa i ovih naših. Velika radost i velika svjetlost. A kakva je to sila, braćo i sestre, i koja su to izvorišta, te isijavaju takvu svjetlost i daju tako snažnu i kvalitetnu radost, ne troležnu, neuništivu, neproveznu, vječnu, istinitu, a koju kao ljudi ugroženi i smrću, i grijehom, i pritisima demonskih sila možemo da primimo. Kakva je to radost? Vrlo je važno praviti razliku i u tome se nalazi svakih hrišćanin. Danas posebno Jer je duhovna orijentacija nikad gora, sve je isto. Imamo iste tropare kao i drevni oci, imamo iste knjige kao i oni, imamo isto sveštene evanđelje kao i oni, mnogo što imamo kao i oni, ali ne pravimo razliku između one vječne radosti i onih sitnih radosti koje nisu prava radost, nego djelovanje strasti i talasanje emocija, što sve predstavlja veliku opasnost i ugrožava sticanje one prave i vječne radosti. Jedan od simptoma da se ne radujemo kako treba, da naša radost nije prava i nije vječna, I nije ista kao radost naših svetih otaca, naših svetih predaka, da onaj osmijeh koji možda još uvijek neko od nas ima na licu, mada je sve ređe takvih sem onih koje na to postiče dejstvo marihuana, hašiša ili nekog drugog narkotika, sve je manje onih koji se smiju. A i taj osmiju braću i sestre, ako ne izvire iz onih vječnih istočnika, nije opravdan. To je grimasa i izraz dubokog nezadovoljstva i muke unutrašnje. A da jeste tako govori upravo naš odnos prema nebu, koje je rodilo sunce pravde, kroz koje nam je došla vječna očeva svjetlost i kroz koju nas obasjava i dan danas. Ako u ovom hramu ima nekoga ko tu radost nosi u srcu, Ko je djevovanjem duha utješitelja, obradovan, utješen, ohrabren, ko se duhom svetim raduje, on mora da poštuje onu kroz koju nam je radost došla. Našta nas poziva naša majka crkva i kroz tropar ovog praznika, da dobro obratimo pažnju, Ne samo da se radujemo i samo da se radujemo, nego da obratimo dobru pažnju na onu kroz koju nam je radost došla. I na koji način? I kakvu radost? Došla je radost, braćo i sestra, jer je u njenoj utrobi došlo do čudesnog začeća. U njenoj utrobi potekli su istočnici vječnoga života. Rodilo nam je sunce pravde Hrista Boga našeg, koji rešava koje probleme. Tropar nas i na to posjeća. Ruši kvetvu pod kojom se ljudski rod nalazio od praroditelja Adama i Eve, Razrušivši i smrt i oslobodivši nas od dejstva nečistih sila, nečistoga satane, jer ne može biti prave radosti ako je kletva na snazi, ako smrt i dalje razara, ako demoni imaju vlas nad nama. Čemu onda možemo da se radujemo? Čemu da se radujemo ako nas bolesti? Povjesne strasti i grijesti komadaju. Kakva je to radost? Čemu se radujemo? I dokve ćemo se radovati? I koliko nas se raduje? Ova radost je nešto sasvim novo. I ista je ta radost, braći i sese, to je mnogo važno. Mi se ne možemo radovati na drugačiji način u odnosu na svete apostole. Radost ovih dana ne može, ne smije da se razlikuje od radosti kojom se je li savjeta obradovala kad je čula glas presvete Bogorodice, duhom svetim se obradovavši. Zašto mi koristimo istu službu kao što su koristili naši sveti preci? Je li moguće da se mi ljudi 21. vijeka... Radujemo na isti način kao i oni. Da, ne samo da je moguće, nego i ne može biti drugačije. Istinska radost jeste radost u Duhu. U kojem Duhu? U Duhu Svetome. A Duh Sveti, vječna sila koja od Oca ishodi, do nas dolazi i nas raduje preko presvete Bogorodice. I zaista je mnogo važno, i ovim praznikom mi kao maljem udaramo u okovana i otvrdla srca naša, nadajući se da ćemo naći neku žilu tog kamena koji nam steže srce da napukne i da se oslobodi onog pritiska Bogo zaborava I neprestanog razmišljanja o sebi samom, tražeći radost u sebičnosti, u samoživosti. Do te mjere, kao što se danas najčešće dešava, da potpuno zaboravimo na istočnike radosti. Da potpuno zaboravimo na Majku Božju bez koje nam nema radosti, braći Niko od nas se neće obradovati sem kroz Majku Božiju. Niko od nas ne može da primi nikak utjehe ako kroz nju ne dođe. Nijeden zrak istinite svjetlosti ne može doći, a da nije prošao kroz nju. Sve što u crkvi imamo danas, sve što je na ova noć, ovo večer, I sve što je u njoj duhovno, jer mi sobom nosimo i mnogo toga što nije duhovno, ali je dobro što smo u hramu i dobro je što nas je ovoliko, to treba primijetiti. I to je jako dobro i tako treba nasaviti. Dobro je da se ovako okupljamo na prazničnim denima, pogotovo kad je u pitanju neki od bogorodičnih praznika. Sve što je svešteno u ovoj noći, a mnogo toga je svešteno. Duh sveti, braci, se se blagodat Božija struji kroz ovo večer i gleda da dopredo naših umova. I kroz ambijen hrama, i kroz pjesmu, i kroz sveštene radnje, molitve, jektenije, vozglase, pokrete, obrednu simvoliku hrama i bogosloženja. Nepresano se trudi da dođe do nas, Zašto? Da nas utješi. Je on je isišao sa svetih nebesa, oca nebeskog čineći prisutnim, jer tamo gdje duh sveti djeluje, tu je i otac prisutan. Jer duh sveti od oca ishodi i nikad se ne odvaja od njega. I kad god djeluje u nekom čoveku, on se sa ocem povezuje. Ako blagoda duha svetoga djeluje u nama, Ona nas povezuje sa Otcem. A da bi došla do nas, to je vrlo važno da znamo da bismo mogli da poštujemo. Neznanje ubija, braće i sestre. Zbog neznanja se gime, zbog neznanja se greši, zbog neznanja se vječna muka može lako naslijediti. Zato crkva od nas traži, zato nas nepresano poučava i štiti od neznanja. Štiti od poluznanja, poluistina. Poluistina je najgora laž. Zato traži od nas da prepoznamo onu ženu, majku našu i majku Božiju kroz koju nam je došla svjetlost. Pošto smo ovih dana dobili poruku, SMS poruku, od nekoga ko se je naljutio na nas, jer je čuo negdje, Gdje smo slavili Majku Božju, ovako kako je slavimo, sa malodahva i bolesnim ploćima i bolesnim mozgom, pa se njemu čak ni to nije dopalo, nego kaže da obmanjujemo narod. Pa kaže, kad ćete više reći narodu da presvetu bogorodicu nikdo nije nazvao presvetom, niđe to ne piše u Svetom pismu, to ste vi izmislili, kažeo. Vi, crkva, sveštenici, izmišljate, ubacujete tradicije, običaje, nema toga kaže u Svetom pismu, tamo to ne piše, nego i tako zaključujete tu poruku, dok ima vremena pokajite se i vratite se sveštenom pismu. U redu, vratit ćemo se i odavde ćemo da krenemo, od ove noći ili od sutrašnje liturgije. Pričestivši se, primivši tijelu i krv živoga Boga, nećemo nikoga spominjati, samo njega, Isusa Hrista, nema nikoga drugog, nikoga nećemo spomenuti. Uzet njegovo svešteno tijelo i popiti od njegove bogočovečanske krvi i onda krenuti unazad da vidimo odako je sve to došlo. I onda, braćo se sese, vjerujte to i sami, pokušajte, to je mnogo važno, to sjećanje, svešteno sjećanje, da se vratimo iz ovog vremena, iz ovog hrana, kroz sve vjekove, sveštene vjekove, svaki svešteni trenutak u vremenu da dotaknemo, i moramo ga dotaći, jer ako budemo išli ka izvoru, Sveto mora da se sabere. Svi svetitelji će prići toj litiji. Svi svetitelji od svetog Nikolaja, sveti Simeon Dajbavski će ustati iz kivota i krenuti za tobom. Sveti Vasilje Ostroški, Petar Cetinski i sve što je svet u ovim grobovima. Svaka radost sveštena će se priključiti toj litiji koja ide unazad Sva učenja, sve sveštene pobjede, sve što je sveto i čestito u svim narodima, počeće da se sabira i sve će nas više biti. Mučenici će prilaziti, učitelji prilaziti, ispovjednici, sva sveštena sabranja sveštenih manastira, i Svete Gore, i Svete Rusije, i Sinaja, Egipte, Palestine, Svi oci svešteni vaseljenskih sabora i oni, jer moramo i sresti na tom putu. I svi zajedno, braće i sestre, sa sedamdesetoricom i dvanestoricom prići ćemo i doći ćemo. Gdje ćemo se sabrati? Gdje se to naše putovanje mora završiti, prateći svešteni zrak? Vječne svjetlosti koja se razviva, kako rekao smo, počitalo je vasiljeni, ali sada se vraćamo i tražimo izvolište odakve je ta svjetlost krenula. Do koga ćemo doći, braće i sestre? Do majke Božije, do presvete Bogorodice. Moramo doći. Nema druge. Do nje moramo doći. Zajedno sa sinom njemi Od jerusalimskog groba i ako oćete od vaznesenog gospoda I on će sići si na zemlju I vratit ćemo se zajedno sa njim Vratiti se u grob jerusalimski Vratiti se u gecimaniju Vratiti se u vreme propovjedi njegove Vratiti se u nazaret Vratiti se u vitvejem Vratiti se u onu pećinu Na mjesto gdje se rodio, vratiti se u Nazaret, u grad u koji je Arhangel Bogovijestio, da će začeti od duha svetog. A u tom gradu i u toj utrobi, braćo i se došlo je do nadrazumnog začeća. Vječnost je ušlo u našu prirodu. Vječni Bog postaje čovjek I u tom trenutku otvara nam se vječnost, vječni život I nova svjetlost Dakle, nova radost, vječna radost Koje ima za sve ljude Radošljujem se, angeli raduju Mi danas tugujemo, nema šta da nas obraduje Nema šta da nas ohrabri To je, braćo i sese, bruka i sramota Takvi istočnici, takva radost takva svjetlost koja nam se nudi, mi je ne prepoznajemo. I mi nismo tom radošću obradovani. Ponavljam, obratite pažnju da radost ne bude prelesna. Danas su mnogi u prelesni, braći i sestre. Jerite, mnogi su prelesni. Mnogi se raduje, ne tom radošću. On se raduje, nema nikakav odnos prema majici Božoj. To je važna radost, odma znaj. I nje se čuvaj, tuguj, plači, udaraj se u prsa iščekujući pravu radost, iščekujući djelovanje vječne svjetlosti, duha svetog, da te moćno utješi, da ti da osmijeh koji će trajati vječno i koji niko neće moći da ti oduzme. Kao što su mučenici potvrdili, nisu se radovali povrošnom radošću. Ali zato, kad su počeli da se raduju, i kad im je koža bila drana, osmijeh je bivao sve veći. Vatra sve snažnija, ljubav sve veća u srcu, braći i sestre. To je radost koju stradanje, ne samo što ne može da namotne, nego je sve više i povećava prava, sveta i sveštena, radost Duh Sveti daje onima koji poštuju onu u je utrobi njegovim dejstvom. Vratite pažnju na to, je Duh Sveti to traži od nas. Nemojte misliti, braći i sese, da ćemo primiti djelovanje Duha Svetog ako zanemarimo onu kroz koju je došlo do začeća. U simbolu vjere to je jako jasno izraženo. Izaču od Duha Svetoga Izaču se od Duha Svetoga i Marije Djeve I postade čovjek Duh Sveti neće djelovati U onom čovjeku koji ne poštuje Majku Božju Naša Sveta Crkva to dobro zna I zato stalno insistira Obratite pažnju Vi ćete neprestano upućiti na Majku Božiju. Svakog dana Ima tropar bogorodičan, stalno majka Božja, malo, malo pa njoj, malo, malo pa njoj u slavu. A svi svetiteli i svi angeli, mater Boga našega, kako kažu sveti serafimi i svi sveti angeli zajedno sa njima. Zato, braću i sese, ovaj praznik govori o radosti, ali ne bilo kakvoj. Vječnoj radosti, ne samo što govori, nego je nudi ne bilo kakvu, nego vječnu radost, besmrtnu radost, i ne samo što je nudi, nego i ukazuje kako da je primimo i preko koga, preko majke Božje, presvete, vladičice naše, bogorodice, carice, angela i svih Svetitelja. Neka naša radost bude radost svetih otaca naših, neka naša radost bude radost svetih besljelesnih sila, neka naša radost bude u slavljenju majke Božje koju ćemo se poklanjati i zajedno sa njom proslavljati od nje rođenog Boga našeg, spasitelja našeg. Iskupitelja, Iscjelitelja, Isuse Hrista, kome se poklanjamo zajedno sa Otcem Njegovim i Otcem našim na nebesima i Duhom Svetim, Gospodom, životvornim, koji je jedina utjeha naša i vječna, daj Bože, radost naša. Amen.